Bueno, gure, gure elkartea da enpresa pribatu bat, orain dela 6 urte sort, sortua eta bueno, antolatu genuen proiektu hau zen ikusten genuen e bazeudela pertsonazko bizi biri iparralden eta itentzutela lan e, igualde Haiek etzekiten zen motatako paper edo ze egin behar zuten, e, dena dena betetzeko ha, horregatik sortu geninguk. Eta behin sortutak, e, ikusi egonen bat zeuden beste behar, behar batzuk enpresentzako zen zeuden enpresasko behar zutela, e, bueno behar zutela, edo krisian gatik ikusten zutela bere merkatua zabaldu behar zutela, eta merkatua iparralden zegoen. Hanzentso horretan egia da administrazio ezberdinek baita ere baldintza ezberdinak eskatzen dituztela, hegoaldeko enpresa bat iparraldean lan egiteko eta alderantzizene pizkabot zeintzu dira keska handienak, zuen bezeroak, zuen bezeroek bueno, ba, eskatzen edo galdetzen dituztenen artean. Orokorrean kezka gehienak e, pertsonaei buruz hitz egiten badegu e, dira e, fiskalidadiari buruz, zego ogasunetan zen bat ordaindu behar duten etazendagileko prestakuntzak. E, nola funtzionatzen diran galtzen duten alde batean edo bestean. Enpresei buruz eh haiek egunean egon behar dut egon, egon nahi dute, e, bere paperak aurrera eramana nahi dute eta ziur egon nahi dute e, muga pasatzerakoan e, ez, e, ez dutela inungo espesiorik e, eukiko eta inspezio bat e, sortuta e, dena egunean eukitzeaz. Bere kezkak beti, beti bezala fiskalitatea ze ordaindu berduten, nola nola prestatu behar dute bere paperak Eta ere e, langilei buruz, e, sekuritate sozialei buruz, e, bere eskubidea nola bete behar dute. Zentso horretan, bueno, zuen enpresa aholkularitzan lan hori baita ere egiten du, e, bai, iparralde eta gualdeko enpresekin lanean zaudete? Bai, gehienez gualdeko enpresakin e, juten direla lanera, Iparraldera, gehienez. Gero eta gehiokusten ari gera e, Frantziako edo, parraldeko enpresa getortzen direla gure gana. Baina nire, esan behar da ekrisia berera gine badaka. E, gu krizia e, gogorrago edo lehenago sumatu dugu hemen, bestaldian baino ta horren ikusten ari da, Frantziara iristen ari dela ondorioa ere sumatzen ari gera orain. Bueno, ba, oso ongi goratuko ondugu, zuen e, bueno, enpresa katua dagoen zuekin harrematan e, jartzeko zein da biderik egokiena? Bai, bueno, guk e, banbertan gaude, e, Irunen, oso RS aurkitzeko. Bueno, bai. Fico batik pasatzea besterik ez dago. Bueno, ba eskermila. Vale, subir.